بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلح الله وحده وردنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونقوالين اللهم سل على صيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الله وسوالي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زماق قابل قدر زماق ددي مدرسي مشهر مفتی صاحب دامت برکاتم العالیه اوزمان دا مدرسی نور اصحات زی کرام اوزمان گرانو تالیبان دا دین دا گو تاسی دلتا دا دا کرا دا دالم دیوبند دا تاسیس پا بنیاد دا لومی دیوبان دا یودونالوی تاریخ دا آودونالوی تحریک دا سدا تقریبا پدو سدوی بانی مشتمل دا وزماغن ديو حقير وفقير بي علم و بي عمل ابو تاصل السداء وعاكابير تاريخ بيانك زماغن عوصر أكم نسبت عاكم خلق عاكم سونا ناقفعي خلق مار تقدير باهم حضرت سيدنا يوسف علی السلام خریدارانونکو يا وبي سر او ساماني او خزرالا خريدارانو کې شامل شولم موږ هم د خپل نسبت د امید په بنياټ باندې تاسوم طول حج مشوي زمونږ د دغه عالمي دیوبن سرا دغه نسبت هغه نسبت تجدید کو کوغه هغه نسبت باقي پاتشي نسبت ډیر کار کوي نسبته سره ډیر اغا کمالات او ډیر مهرباني اغا حشليګي اداله ديوبند تاسیس په بنیاد باندي تاس خدمت کې دونه خبر ارس کول خوانه چې داسیز دوه بنیادوی ولکه دنیا کې چې څو نصيصونو موږ تاسو په نظر راځي د هغه دو صورت وی او دوه بنیادوی یو ظاهری صورت او بل باطنی صورت څو مخلوقاتي دی ټول مخلوقاته الله جل جلاله ظاهری صورت هم ور کړی او باطنی صورت هم لدالمی دیوبن ظاهری صورت په نهایت تواضع عجزانا انداس کی د اغیب بنیاد کې خودل شو او ده دا دالو می دیوبن باطنی بنیاد اغا الہمی طور سرا کی خودل شو عضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمه الله او حافظ زمین شهید مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله د هزراتو به انگریزانو خلاف په مختلفو او موازیو کې وسایونو کې د اعو مقابله وکړل جهاد بالقلم جهاد بالصیف ار کسو مقابل اوشور خویاو غزواء او جهاد شاملی جهاد والله اگر اوشور چه داغی مجاہیدینو دا دیومن دا اکابر و مشر حضرت حاجیم دادولا معاجری مکی رحمه الله. قماندان سی فیصللار چکم او اغا غالبن حضرت نانوکي رحم الله او قاضي حضرت مانو شيد احمد گنگوہی رحم الله دو شاملی دي که د انګريزانو خلاف دي الله جل جلاله د تقدير برابر دي مخلص مسلمانانو لا الله جل جلاله په دې jihad کې فتح دی الله تعالی خپل شان او خپل حکمت د طرف طرفنه د انګريز مغلوب کول احیای دین دا رستا دا لار لغونی رکاوټ پیدا شه فتح مېلاونش اغېنا بعد حجين داد الله مهاجر مکه رحم الله د هندستان نه هجرت وکړلو مکی مکرمه مولانا رشید احمد غنگوهي رحمه الله خانقاه آباد کړل په غنگوه شریف کې مولانا محمد قاسم نانثي رحمه الله اقیسوت وکړلو چې د یو وخت کې د هندستان د مسلمانانو د هندستان د مؤمنانو د عقيدي او د اعماله تحفظ پکار ده د هغه دفاره حضرت نانوت کریم الله د دا دالم دیوبند د دا بنیاد او د یو مدرسې د جوړولو لپاره خپل کوشش شروع حضرت سيدا حافظ عامن شهید رحمه الله اپ دی جہاد کی شہید دالمی دیوبن بنیاد ا رب الہام او تقوا باندې د دا دالمی دیوبن بنیاد هم الهامی او د هاغي طالبان د دین د هم الهامی ا الہامی خلق اغه چا وی چاغه په مکمل تقوا باندې سنبالوی ظاهری تقوا هم سنبالوی باطنی تقوا هم سنبالوی نردال می دیوبن اغه بنیاد باطنی تور سره اغه الهام باندې لمسجدن اسس الا تقوا من اول یوم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلم د مکی کرامین مدینی منوریت هجرت وکا په مدینه منوره کې پیلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل هغه د خپل رسالت او د پیغام الهی د ترویج او د ترقی لپاره اول نه اول د مسجد قباء بنیاد کې خوده او هغه مسجد قباء چې د اغې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر صدیق اور سره نور صحابه کرام نو الله جل جلاله ته د اغې مسجد بنیاد دون قابلی قبول چې الله جل جلاله د اغې مسجد پرګرام د اغې مسجد طهارت هغه پر آیات مبارک بیانې لمسجدن اسساله التقوى یو مسجد ضرور د مسلمانانو د مرکزیت د پاړه د مسلمانانو د عقیدې د تحفظ د پاړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مدینه منورکه کې خپله اسساله التقوا تقوا خوف خدا باندې چينسان کې کله تقوا بیادت دین دا هر شیوبې نه خدمت ته پاړه هغه فکری تور سره نظریاتي تور سره هر قسم قرباني ته چکم د تیار نو مرکز التقوا د دې پېشواسو ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمنګ ته تعلیم دیوبن د بنیاد او د تأسیس اغن نسبت د مسجد د کوبا سره څوک هم د هپتی فور زبان راشي مسجد کوبال احاديث کی راضی دو رکاته منصب کی وکي له دون ثواب الله ورکي لکيو عمر وکي لمسجدن اسسالت تقوا زمون د عالم دی ومن بنیا له هم پيلا هم او تقوا باندې کی خول رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجدی قبا بنیاد کی خودلو خوزمانگ دا دالو میدیو بند بنیادا هم رسول اللہ مبارک اے خیرہ حضرت نا نتوی رحمه اللہ پروگرام دا چه سبا با کن دا دالو میدیو بند دا کلو مدرسا مبارک پکی جونا دلتا کی با بنیاد کلو تاستا حضرت مفتی ساو فرمائن یو جماعت مزیری چتا مزیری قبا هم جمعات دا هم جمعات اغم کچه جمعات دا هم جمعات دلتا دا انار وانا آلتا دا کجور وانی او استاز محمد و رسول اللہ شاگر اوبکر صدیق استاز محمود شاگر محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم التا استاز اوبکر صدیق شاگر دلتا کی دالو می دیو بند بنیاد که خودل کی خود مسجد کی استاز محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم تو. محمود استاز او محمود شاگر تولا س... مادا دا حمد تولا مادا دا حمد اولا دی امت یعصفت امدالا احادیث و مبارکہ و کرازی امت حمدون وائی دا اومد حمدون پیغمبر محمد ازمون دادی فکر و دا نظریه بنیاد پا حمد بانی اخیلہ نا دادی دا اومد تکمیل و همد دکا اغا مکتبی فکر دا نظریه او دعا کی دا بای کئی دکا دیدی بنیاد پا حمد بانی کی خود اللہ شاید ادو اومد صفت حمدون او اس سکت اللہ حمد کئی الاده <سؤال> هغه هم کې محمود شکر ا زمنه حضرت نانوتي رحم الله ج وتر السلام دلم بنیاد جوړي اور اسما کې ولا وایسته د شپې خو رسول الله مبارک صلی الله علیه و تشریف را دي او زمو نه حجت آیت من آیات الله مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه الله هغه توی چې د مدرسې بنیاد لکري صدر تو باسم با قایره لکري ورته ويستل په همسا مبارکه باندې رسول الله مبارک او دالم دیوبن لکري ورته ويستل د کمرونقشا ولا واچول الله اکبر دې مدرسې وصونه مقام وي رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم داغه مدرسې بنیاد کړي دې مدرسې ته چه څنې نسبت یابونه پاک حل وی او دې مدرسې را استادانو مکو مقام د دې مدرسې را شاګردانو کو مقام د دې مدرسې را غنظریو د فکر او د عقیدې بهونه طهارت وی رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ول بنیاد کړي خو حضرت ننویره مولا سوچ کړي صداخوسی ماته پیغمبر علی السلام مبارک خوب کې دا نقش خو پوڅه صباح یې زایل راضی نو په هغه څه مکه باندې باقاعده چې څونه په کوم مقدار باندې په کوم نهج او طریقه باندې رسول الله مبارک لکړي والی یو من شان د دا دالومی دیوبند دا دی مدرسې ر بنیاد لکړي هم موجوده وي او حضرت نانوت رحم الله مقايره په هغه لکړو برابر دا دالومی دیوبند بنیاد دا کې دی خو دل دال ویدوبن اجمالی طور سره پرګرام نظریه او عقیده مفتی صاحب فرمایل احیای دین د دین ژوند دی کول خدا واوري چې د دین ژوند دی کول احیای دین به علی رازی چې کله ممکنه علماء دیوبن اوسوا مونږه اغي اګه کوم نقش نقشړه نقش قدم دا اګه موږ نه پاره مشال مشالې راه ده پاږې باندې لار شو احیا دینو دا دین چې څونه شو بيوي دا دین ټول شو بي اګه اما د خلک هم ابا لري باطيني هم ابا لري او رسل مولانا له دوه مؤمنانو د عقيدت تحفظ شو مسلمانانو مؤمنانو د اعمال تحفظ شو اره ديوبن د سوچ او د فکر او د جګړو جهد نتیجه دا و چې انسانان په مسلمانانو سوکم دیوبن سلام الله علی کو اغه دی الله سره اشنا کړي سوکه ته صوب سره باندې الله تبلیغ سره سره الله سره اشنا کړي سوکه د jihad طریق سره اسلامي سیاست طریق سره ها دا دا یوین څه سو دا شبی دا ټول سو مو اگر زمون غدیوبن نظر یلا کسو کم زانت دیوبندی وای نو په کالای چې تقوا سونه شوبی دی اگر طول سره منسلک شي البته خدمت په یو شعبہ کې کوي خو لیکن تاسو ته مابسم تقریک د خبره تاسو خدمت کی عرض کړي و زمون غدیوبن احیا دین اگر په ورو تر کې سره کړی دی alyum akmaltukum dinukum wa akmamtum alaykum ni'mati wa radditu lakum al-islam زمون غا کاوینه لمه د تکمیل دین حق ادا کړ اداک حق, حق. زکه خو الله په ټولو دنیا باندې اوزل دا هو علم دا هو اخلاص دا هغه څه سونه فکرونه سره ورته ټولو دنیا کې اوزل دله هر باطل هغه په مقابل کې نسته او نابود دا له دې کارنامه دا واه کومه فتنه کومه چه ده کم تر اپنا براو چه تشولا ده اغی فتنی تیر پا اخلاس سرا بیر محبت سره اغا مقابلہ کڑی ده ده قادیانت کم, فتنه کم فتنه فتنو ده فرویزیت کم فتنو اغیبت کی چه سون فتنو ده اغا طول فتنو مقابلہ زمون اکابر ولمائی دیوبان کڑی ده اسلحہ سوا ورسرا سا اسلحہ ورسرا عشق الهی عشق نبایی دی الله هی شپ او د هغه د خلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپ ور او دی الله د عشق او د پیغمبر لسم د عشق په مقابل کې د دنیا یو طاقت هم هغه مخکراتې نشي زنګ ارز یو خل هند رحم الله علما او له خو اخاله مالتا جیل کی بندیو؟ انگریزان حر قسم حربا چا دو نظر بانی راک للا اگا حربای حضرت شیخ غلین مولان معمود الحسن رحم الله خلاف استعمال کلا چا دا انگریزان مقابل اپری لیکن اخیری یو حربای هم کامیاب نشوالا ما تاستویلو دی الله نعشق او د حبيب صل وسلم د هیڅ حق په مقابل کې یو باطل طاقت مخکرات لنی شي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا چې ځل خو سره حق اني شي کنه حق سره خو وابسته شي سراط مستقيم سره خو وابسته شي ان आम्ही عليهم په د مغضوب عليهم د ولا ضالين دوال د جماعت نه اوذي حزب الله کې داخلسي حزب شيطان او دی. الا ان حزب الله هم المفلحون الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون تا انګليزانو کوشش دا وکړي چې حضرت په یو طریقه سره مړ کی خبردارا اغلا چې د شپې بنا وخت د حضرت مولانا محمود الحسن دیوبند رحمه الله کوم چې د ادا چارتوي عجلی چ پکې ہاں بارک اغه بارک به با... یو زہری له ما راوڑی او حضرت تبیور پریگی دا ماربن ویچ مولانا محمود الحسن خلاف انگریزانو دا پیسہ لکړ او سر شګردانه موږ شيګردانه موږ سره دی شیخ سر العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ الله مولانا وزیرگل صاحب نورم بلا شکسان حکیم نصد حسین صاحب آغل تبیع وفاد شوئے نا خبر شو حضرت سیخ الارب والا عجم مولانا حسین احمد مدنی رحمه اللہ جاڑی چو صدا بسینگا منظر وی چو زمانگ محترم تا انگریز مار راڑی او مار ور پریگیری اوربانی جی چی به نازد زاڑی مولانا محمود الحسن رحمه اللہ شیخ الہین اولوائی اولی جاده او حسین احمد استاز تا خبریه که خبر انگریزان و فروگرام دا چی ننشبه بتا تا یو زهری لما راڑی او تا بارک لبی را پریگی او تا باربانی چی چی بس کس ختم حضرت شیخ الہین رحمه اللہ ورطای حسین احمد زارما در زرام مقام نلا دیده دی مار راڑی دی. زم دعاء دي الله دلار مستغفر يم چاغه د ټولو غیرتانه لوی غیرت دی لله العزه ول رسوله ول المؤمنين عزت او غلبه الله ته حاصله او رسول الله مبارک ته حاصله لا ول المؤمنين اغه مؤمنانو چاغه دي الله او د الله د پیغمبر صحیح اتباع کوي داغي صحیح شمرته دا حاصلوي سما مولي خبرانه لله العزه ول رسوله دې دم ماړه ګورو بچ څنګه چلکیږي د شپې نوخته یو بل خبره مرټکیه یا د مار چې ما خلاف راړي د قمار با هغه څوک چې څوکې چې ما سره اړلی ګراوړي شاګرد بیا هم شاګرد او استاد باندې خوابه دی حضرت خواب مدنی رحم الله اجاری مولانوی سیرگول صاحب جائے دی انہوں ملگیری ٹول جائے دی چھا. حضرت تبا رشپی مارا پوری گی ایک خبر سے چل بکی رشپی حضرت شیخ علید رحم اللہ اخبر بارکی تشریف فرمانا او مار پیو دمارانا کشینی آگے کرا لگو او شاگزان او مار اخبر لاؤکی یقینی خطرناک مارا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 ذکر کئ الله الله الله الله الله یا الله زو خداد له مسافرین زو څنګه زانو محبس کړم باسرین اس مددگار منستا سوال تعالی ایه کانہ بد و ایه کان استین یا الله تعالی مدد غوا زستان صراط مستقیم مسافرین رسول الله مبارک غلام دو بکر سری عمر فاروق عثمان بن علی شیر غلام یا الله سما مدد او فرمایا اچ مارا مار ور سره کوي الله الله الله الله او یو څار مار ور سره ذکر وکړلو تاغه نبا شاه حضرت ذکر بند مار په مخلاد صباح خبر راغې چې هغه انګريز چا چا حضرت نالو کی رایم حضرت شیخولین رایم اولا تا مار را پری خیو اگا مار تل اگا سڑی چی چلی دا و اخلاص انگریزان و فیصلہ و کللا چا او دا غیر و فقا دا بطول پانسی کی خاص که حضرت خلافی دا پیصلہ حضرت شیخুলین رحم الله زاری حضرت مدنی رحم الله اور توئی ولیا جاری استاد زمونږ د خو مقصد دا ده د دې جدوجہد او د کوشش تانګریزان د مقابلی مقصد دا یا غازی او یا شهید فلعازته مم شهید کی او شهدا او شهیدان او مقصد هم دا مقصد ته ورسیږي الله اکبر حضرت شیخুলین رحم الله اور په احمد د مرګ نه ډاري هغه د انګريزانو نه 500 نه ډاري هغه خلیکن چې د شنووی چې شیخو لین تر 500 والا پړې غړې کې ورواچي او د نیت په هغه وخت خراب شي چې خلګ وایي چې شیخو لین سونه زیاته قرباني وکړل فونه زیاته قرباني وکړل چې زمانیت خراب نشي دنیا او اخرت مېټول خراب شي ټول د کوشش په میزایښه مدنی نه مولا حضرت نويا سب وايو يا سب وايو بيدائيت يا الله اگر را بي کي څه پوسكي مخرب او پوسكي ست عيشت او د پیغمبر علي اسلام مبارک په عيشب پاس کېږي کار په شهارادت کې که په ځون کې يا اگر را بي کي نو دالم ديوبن بنیاد اغا په تقوا اغا طالبان الهامي استادان مولان شارف اودین صاحب رحمه اللہ دا دالو می دیو بند محتمیمو اگه ارادا وقت چیو یه حتا جوڑکی یه حتی ویلتا کی, کی ملس ری یه حتا غالی بننمو اگه یه حتا جوڑکی درش پی پیغمب اللہ خوب کی گولی اگه اولا بنیاد چی دون دونک کمری بند تا تظرورت سونک قوی رب دا دالو می دیو بنیاد حضرت قرطیب صاحب اخبرو خطباتو کلی کلی لی چو زلیزو چندی پاسی تلیو چندی میرارا لی دشبیمی ام المومنین حضرت یعیشه سریقہ رضی اللہ تعالی نها خوب کی اولی دلن. او ما توایی قاری صاحب دعالی سروپی چندی زمان طرف نو آخنا اچھا سبایی زلی آپاچی دلم یقینی آغالی سروپی علت کی پرتیب سون قوی رابط. پیغمبر اسلام د ټول امت پلار تاسو تعلق پتر ته لګیا ده او امت مؤمنین ټول ما حافظ مؤمنین مورانی دي روحانی خو لیکن د حضرت عیسی پوهلم او باندې پر امت باندې لوی احسان له لوی هغه د امت لوی د پیغمبر علی السلام مبارک د علم لوی حصہ هغه د امت مؤمنین ته عیسی صدیقه ته هپ واسټه باندې امت او راځي تشي د عالم دیوبند سره اړتیا څه ولا چنده ورکه او جو سو او جداه ذات یې شی د علم یراست زمون علماء دیوبند په مخ باندې بوتله دایي ترویج د باندې کوشش کول عالم دیوبند بنیاد پہل هام او پتا خوا طالبان هم الهامي استادان هم الهامي په واقعي بیانون بیا بس کول حضرت شارف یودین رحمه اللہ علیه و تعلیم را آغی وردوی حضرت ستاس ویدی مدرسی ترکاریوز لنگر چکم ده دا دیر کمزور ده او دس خوربانی کی کنه یعنی اوبودی اوبودی سبکشتی نه نوریم سبیاده بی اوک لنه حضرت شارف یودین رحمه اللہ ده نا قشبندی بزرگوڑیر لوی شخصیت ډیر لوی شخصیت شعر فیودین رحم الله د طالب ته وکتل لانی باندې ورته وی لړ طالب په تهول د طالب وزوی نه مدرسې نه د مدرسې پر ريجستر کې وکتل هغه کيم با خاېله نوم درج دي خدای آخیر دا لا څنګه مدرسې نه ده اخر په تهول کې لنګری نه چې لنګری ورته وی ل یقینی د طالب د مدرسې نه دا د ورځ بل ځای کار کوي اکه زمان باز تالیبان چه کمپورتر وائی کنسور توائی رشیده. دا وائی مری دا مدرسی اخری. نا. دا مدرسی والی استعصت مری درکی پدی درکی دا, در در دا خلال چه چندی ورکی پدی درکی استعصت با تالیبان. دا قرآن و دا حدیثی دا تاسو بسید علماء دیوبن جانشنی دا دیوبن چکومت تقوا و داغی جلک بتاسو که موجودی ماکی هم. زمند دې سماري حقير فقير به عمل او به علم ادي بنياد باندې موږ تاسو چکم د چند را کوي دا دا بالکل ټیکن نه, نه دا صحیح نه, نه. اوسم تاسو مفتی سوال مدينه درکشته سيره کم کړس حرام نه نه خلی کن دته چوسه کې مدرسې نه ډوټل جوړ کړې دا مدرسې مړې خورې او حرام خورې لو يا بزرګي دا چې حرام و نه ځان بچ کی زمان اکاوی رو لمیدیو بند که لوی شان اغداو چاگولو حرام و نظام بچکولو اکاوی بانی سڑاوی باس کی خبر دی رو دیگی بار تک دیر ناقا تالیب ورطوی چریه بانی خواه او دستم جائیز دی نا دست ورطو او نوی ایز زمان منسی تالیب کنید لنگرین اپا تاو لگی دا چیقین رو مرسی تالیب نا ناسی رجشتر کسا آم پرادی کرده دوکه کرده نومی پکی درچ کرده امری اخ نو استازان و نازیمان حضرت تو خوی محتمی می نو تا تا یه دی تعلیف صفت او لگیده الانگی من شاگردانی من تا فتح نلگیگی دی که بعضی علماء یو شند دا واقعا بایین خوما چیر استاز نوری دلی اقا بل شند چی یو زلی چی دا دا مدرسی ابتدائی کال شروع کدل و داخلی شروع کدلی. یو شپا ما خوب بولید. بولی او په خوب کمی یو کوئیو یا در شدو والا کوئی. او در شدو تعبیر پا علم سراد. او پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه تلیبان تلیب تقسیمو لی. مانو بیراکو لی. خوچی دا را غی. پیغمبر علیه صلی اللہ علیه تعلیب نید. دا طالب نه سونه قوي حافظه ده خوب ولا خبر اور تیار ده سونه چې انسان متقی وي سونه انسان چې عشق الهی عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم وي دونا د عجی حافظه قوي دوني باطين پاک وي اذا همت پاه ورسنده طالب نو پیش کړي رسول الله عمر کول شي دی نه یو کړی بنیاد الهام او تقوا حضرت لاوري رحم الله فرمایي یوزای رسول <سؤال> الله <سؤال> و برک ماخوب کې ویل دلو نو ماته ویل چی غلام غوث 1020 مالی سره مشکلی را د پیسې ولا یو نو لاہوری صاحب فرمایي سره علامه منصریله بابا بابا منصریله یوزای حضرت حاضروی رحم الله کله وی پیسې مراله حضرت غلام غوث رعلیه رحم الله چې لاہوری سره کولي پیسې دراله ماسل حکم را کړی چې غلام غوث فقیر و محتاج د پیسې ولا یو څه نو غوث تیر یو علیم فرمائی دا تاریخ کی دی کلی دی چی حضرت مودودیانو دیر خلاف امارتی دونتر دیر مخالفت که لگو زارب پکار اگر علیم فرمائی دا شپی ما پیغمبل اسلام خوب که ولی ما اتویل غلام غوث خوائی چی دا سکی دا خکی نتونه دا زمانگ دیو بند دا خواب مخکی ما خواب دا اس بلکل نجدی زمانگ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمه اللہ تعالی و تعالی رایوند کې وی استعمال از شیخ لاریس محمد زکریا رحم الله ان تشریف فرما او حضرت مفتی محمود صاحب تشریف رااله وان زکریا رحم الله او تاسو پاسید او په هغه کې یو سپر سلام ورته وې حضرت زکریا رحم الله چاته وې حضرت تو خدیر تکلیف پاسید پیغمبر اسلام مبارک ما ته ویلو چې دا پاکستان په محمود می سلام وایا او د پیغمبران سره سلام د احترام لپاره زه فاتحه درلم سبحان الله چې دونو لوی دا دا شخصیت چې رسول الله مو مدینیونه ورینه ورته سلام راستی او یو داس شخصیت په واسه باندې چې هغه حضرت زکریا رحم الله نزارم نو زمون اکبر علماي دیوبن کزوا خبر عشق الهي عشق رسول او بس د اخي مونته چې کوم میراث پاتیدا تقوا د دین په ټولو شوبو کې په پر اخلاص او فر مو حب الصراع. فرا عشق سرا اغه جان هم لگول مال هم لگول او اوقات هم لگول ورن بیا دنهو ویدوبان دیو باندې سنکی دغه خپل اکابر علماء دیوبن خو چانه دکته خو چې ما ګناګار وګوري ما مجرم وګورن بیا په ما باندې حضرت نانو تو قياس کئ چې کدي څنګه بم در کډیر خو خلک په تخامخه نه چې دې سنې زمون تاسو بد عملو باندې په مت اخلاقوی باندې زمو اکابر علما ییوبن رنگ بچی یاد نه سو خبر الله جل ما تم د عمل کل تو فکره تاسرهم صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و الی و صحبی اجمعین شوق سرود شریف اللهumma صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و جو نور افشات لحظہ لحظہ جو نور لحظہ لحظہ حضور انور کے دم قدم سے جو نور افشات لحظہ لحظہ حضور انور کے دم قدم سے وہ جلوہ گاہ تڑپ رہی ہے وہ بارگاہ ترس رہی ہے سبحان اللہ نفیس کیسا یہ وقت آیا نفیس کیسا یہ وقت آیا سلوک و احسان کے سلسلےوں پر جہاں مشائخ کی رونق کیتی وہ مدارس تڑپ رہی ہے یہ تے ہمارے جامعہ کے استاد محترم حضرت اقدس شاہین شاہ خطابت ہمارے آج کے محفل کے روہ رواں شیخ الحدیث والتفسیری جناب حضرت مولانا شیخ محیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اکابر علماء دیوبند اور تاسیس علماء اور تاسیس دیوبند کے بارے میں انتہائی محققانا اور فاضلانا ناسخانا لبالحجے سے واض نصیحت فرما رہے تھے چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور امید کی کرن بی یو جلک رہی ہے تمہاری چہروں سے کہ انشاءاللہ اب اگلا عمل اگلا اقدام وہ صرف عمل کرنے کا ہے اور اس کے لئے تم سب تیار ہو زمون د پارا پدی نسیحتون و نرسو نور نسیحتون و دا پارا سو موقع پاتی نشوا بس کا موقع پاتا دا نعا دا عمل او دا دی شانتا کردار او د دې شانتا د اخلاق او مظاهره د الله جل جلاله سره تعلق او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عشق و محبت دا او محبت بسدایو قدم پاتدا او د تا عملی جامه ورغستلی په چونکو د محفل اختتام تا رسیدو والدا زمخ کې لدینا چې دعا د دا پاره داوت ورکم جناب حضرت مولانا مفتی اسلام صاحب تا چې زموشدار الفتای نائب رئیس تا یو اعلان کول غواړم چه دې طالبانو کم سیمای امتحان و ا انتظار کی غړیا به گزر چکی ہے اور رات کی جو ظلمتی تے اوب مٹ چکے ہے اور انتظار کا انتظار کا جو دیر تا وہ دیر بھی ختم ہو چکا ہے وہ قدکیل فی ما خبر من الزمان عند الامتحان یکرم الرجل او وہ زمان بھی گزر چکا ہے وہ مدتی بھی گزر چکے ہیں اسڑے لگے اوای کنه یار اللہ کو ډیر وخت الله اکبر الله اکبر یو شاعر دا اوای لا بو رزوا لا باقال لا بو رزوا لا بدوا لا چیر کال بو مرده پچه تراړه کړو هجران بچره داسو نور الله سره وي چې ورس پات دا دوا پات دی او س ورځ زاو دوا او د هر شی بس ختم دی محرم کمه اعلان کړه او د امتحان محرم اوله اشرا او دوما اشرا پن نیمه باندې واله شواله یعنی دا وای چې دوما اشرا هم لاړه بس دا متلو واله دا بس یو درې معاشره دا په درې معاشره کې وو د امتحان تیاری باندې قریب شوري سي نو تاسو دا شیطان تاسو دا دوکانو کې درچیارې امتحان تډیر وخت پاته دا تیاری بو کې ډیر وخت پاته دا نو نصب ور واپس پ تیاری بو کې تیاری بو کې شیطان یو کست ویلو چې زه پاته دا دوکانو دا رقم کل بمته دا دوکانو کدار او سہی سہی حال بدر توایم وېخه ماته دا وې چې ما مرګ د پاره سمره وخت وې ته مرګ ته لا ډیر وخت پاته دا بخه بیا به ورنته پوسو کړه مرته مې سمره تم پاته وخت پاته دا چې کله اچانک ملک الموت سره ملاقات وشوم دا شیطان ته شیطان ته خو چې ډیر وخت پاته دا مې خطات نه دوه قدر کلمه چیر ته چاته خبر کړي نو شیطان هميشه دې پاره چاته خبر نه کې په چال دوکي باندې لګي شي ل ډیر وخت ډیر وخت پدې کې د سړي وخت ختم شي نو ورحال امتحان د پاره خپل تیاری مزبوطي کو خپل تکرارونه مطالعه مزبوط کو او د اعلان نفس بلا تاخير د خپلې افتاش روبے استاد نائب رئیس اول جناب حضرت مولانا مفتی اسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ بخدمت کی گزارش قومہ چریشی او پخپل مقبول او مستجاب دعا سرا زمونگ دام محفل اختتام طور سئی تشریف راڑوی جناب حضرت مولانا مفتی اسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ بحمد اللہ رب العالمين و صلات و صلات و رسولی محمد و آلی و صحابی جمعی اللہ رحمان الرحیم و کریم و عفور و صبر و شبور و خنان و منان یا اللہ در سمرہ خیستہ محفل تیرس زمان آکابلین و علماء کرامتاس و حزمات کے سمرہ خیستہ و ینات وکلل و سمرہ تیم وغلہ کردی اللہ تول کبول و فرمات ایرادرون دوبان سمرہ خدمتوں کڑی لی آوانی زبست راہم دیغ اللهم <سؤال> صفطن محتم نسبو فرما او صل سلام محتم نسبو فرما رحم الراحمين دین دغه خدمت پر داس سلسله جری شو دي او دغه راستنی قربانی نکری دي مونږه غصير هم نمنه او خل مونږ باندې خوشاليانه کو پاون مونږ صخر کو یا الله صل سلام محتم نسبو فرما دغره گی الله مون ته د دین خدمت او دین قربانیان او دیدین یا اللہ هر شباکی یا اللہ دیمونگ ما جان ټول قبول فرما الله اللہ سمر طلباء نستي نستی یا اللہ دیگر طول وقتنا قبول فرما طول قربانی نی قبول فرما یا رحم الرحمن طرح زر نصیب او فرما اللہم ربنا تقبل میننہ انک انت سمالی و تبعالین انک انت سمال تابر